Egunon, nork esan biartzun orain dela urte batzuk, hemen, irunen, hain bat, arete bat, beteko zela hola, bertxalariak entzutera. Zapentsatu ere. Baina gaur agirien dago, etorri eta zergatik gatik, ba, azizarra, bertxalari zaren aziak, indar hartu eta, bere tira eta gero basarrituztapidek aziori suizkertzen eta pixkat berandua gotxa perketa talar 8 ondia hartu du, 8 ondia bertso Eta horreatik hemen irunen erderaren erdianetan gaur euskalduna beteta. Ez pentsatu gero, irunen ere bari da euskaldunak, beobita, ibarlata, Ola berri, ta kateta eta kateta dar. Eta hori askioz dela Horrendik, bioznio txokoan, Euskeraen maite pasuna, agiria, ikastolak ere, jarri ditzuztea raiozola. Hume txoak, Euskeraz ikasten, irunen. Hori, ez da, itxaraten handi bat. Eta, Euskerak iran gudula, irunen badakigu, eta iran hori patetzen daan, betzoaren bat, irun barra, Gaur emenez dugu txaperketerik egin go, ezta txaperketerik. Hemen jaialdi bat, borondatea emeko jaialdia, eta gai bat zuek emanazta, eta nolat, nolatan atezan nangarko festa, eh? Zuek beti txalojo, gaizkiro hondo egite ma dut ere txalojo, eh? Pia, paiz eta trai <hieres> hartien <hieres> <hieres> gara eta piskat kutsutu gara, eta mene baki zute, gari zumaan adako zer batxin bierda, eh? Animazgo horatu, eta ba, eta nek. Guretko Eta kusten du, naborezkoa. Eta, urutzari, bata bertu gertu. Urutzari kantatzeko da gaia emana, Horretan egin beharko denik alde dana. Gurutze horrek betitu santuaren fama Zer kulurren jabeak gucatik iltana Có kena dati probero da duzu lakokko zatible La eku akazua dira eta eta eta eta braezak ez Excellentetz tema Eta gober behar daren では behar behar ekarri Mutiko batean eskatu bat Kuunt realmshan c 열�رتazan zaartzen apaz Muti ko koskor da belesti eta guztie, eh? Ona da zanaitu. txikik istuetak kanbatuko duela, gomuria hondia egin duen aur Ah, bai, ah, hor da ka. Ez figura txikiak ah, edorezkoa. Komunitateantz kanfit. Herraz egin ja. Altarea da inguratu zedalean, Huilda txitso portaturrikan gura zuen esanean, eta pentzen jarri izindezke, sinistanen oneean, Zeruta lurren jabe dan krixto, arzen